Освен Ден на пастафарианската религия, днес е и Международен ден на чистата енергия. Това е денят, когато в вече далечната 2009 е основана и Международната агенция за възобновяема енергия, съкрещението и е Ирена, няма как да не обърнем внимание на този ден и заради интригуващото проучване, което направи Greenpeace България. Защо интригуващо? Защото рязко се разминава с разка, за който чуваме от политическите играчи, как българите си искали въглищата, изкопаемите горива и скъпия петрол. Българите искат възобновяема енергия, а политиката продължава да залага на изкопаеми горива. Става дума за новото международно проучване на Greenpeace, което показва силна и то надпартийна подкрепа за енергиен преход, енергийни общности и гражданско производство на ток и почти нулево доверие в нефт, газ и въглища. Сега ще поговорим с Балин Балинов, който е координатор на кампанията Енергийни решения в Greenpeace България, защо откъде излиза това разминаване между обществена нагласа и политически разкази. Да започнем оттам. Добър ден, господин Балинов. Добър ден. Кое е най-важното число в това проучване и от какво най-ясно личи обществената нагласа? Число до 32. 32% от българите държат нашата държава в близко бъдеще да инвестира основно във възобновяване енергийни източници. Като тук е интересна и разбивката. Повече жени предпочитат развитието на възобновяема енергия. Нищо, че е нова технология, нищо, че е нещо, което бихме могли да, да решим, че вълнува повече мъжете, но всъщност 40% от жените и 24% от мъжете залагат на ВИ. 32% всъщност 32% е една трета приблизително казано от да, да. населението, т.е. можем ли да допуснем, че все още са много високи, 70% от другата страна, нивата на хора, които не разбират какво е това. Не, не бих вей. казал защото, пък следващото число, да, то е на следващото реално е 31% за ядрената енергия, но пък на трето място е енергийната ефективност с 25%, т.е. хората осъзнават, че с подобряването на, на състоянието на своето жилище, отвън и отвътре, това ще донесе до спестявания, ще има и екологични ползи. Т.е. ако а, смятаме, че ядрената енер енергия е а, чиста енергия и я добавим към възобновяемите източници на енергия, се получава сериозния процент от 60, т.е. Mm -hmm. над половината, а тези, които смятат, че въпроси на енергия и на ефективност, още повече подсилват yeah. тази карта, така ли? Сега, ние по от Greenpeace не, не правим този сбор, защото за нас ядраната енергия сама по себе си носи сериозни рискове и е, колко да е чиста след като имаме едно немалко количество отработено ядра на гориво, което трябва да се складира Десетки, а за някои от материалите хиляди години при безопасни условия. Така че, да, доколко е чисто, това е спорен въпрос, който продължава да се дискутира и да се търсят нови безопасни места за съхранение. А можем ли да видим общ, общия процент подкрепящи енергийния преход в България? Независимо от пристрастия? Да, хората, които а, се надяват, очакват и разчитат до 2035 година да сме приключили с въглещата и с газа са 65%. Като тук а, в, в нашето проучване ние разглеждаме и отделните поколения. Най-силни застъпници за това, да се откажем от изкопаените горива, са най-младите между 18 и 29, така нареченото поколение З, за което се говори много през последните два месеца и заради а протестите. Ще видим на избори, а, дали и доколко техния глас ще се чуе и колко ще тежи в резултатите и как а, ще се отрази на предстоящия парламент, защото това е много-много интересен въпрос. Колко ще гласуват и как ще ни се отрази? Тези 65% за енергиен преход са изумително, число е изумителен процент, защото това е много над а, половината българи. А, не сте изследвали обаче единствено и само Джен Зина младите хора. Yeah. Кажете ни малко за методологията. Всъщност национално представително ли е това проучване? Да, проучването национално представително е проведено в периода 27 ноември, 4 декември, миналата година. То съвсем актуално сред хиляда души с помощта на онлайн анкета. И имаме хора от цяла България, различни възрастови групи, така че можем да правим и тези разбивки, за да видим какви са настроенията според различни критерии. Policy Solution в партньорство с Ipsos за Greenpeace. Това са задължителните неща, които mm -hmm. трябва да кажем в визитната картичка на това национално представително проучване а, по поръчка на Greenpeace България. А, сега, нека да погледнем а, какво всъщност си представят хората и защо наистина той има, как да кажа, революционен и изненадващ характер това проучване. А, какъв е процента от хората, които... А, Искат компаниите, които копаят горива, да носят отговорност за климатични щети. 61% общо, като тук това е сбор от хора, които са твърдо убедени, че компаниите за изкопаеми горива трябва да носят щети за последиците от екстремните климатични явления. 31% по-скоро да. Сред тези, които най-сериозно застъпват положителни отговори са хората на възраст между 30 и 39 години, което означава, че те са и добре информирани, и добре си дават сметка и за последиците, и за причините, а и вече търсят отговорния и искат справедливост. Споменахме ядрената енергия, но в а, внимателното вглеждане в данните на вашето проучване а, се вижда един интересен парадокс. Ядрената енергия остава с висока подкрепа. Как го тълковате? Страх от несигурност или липса на доверие, че възобновяемите енергийни източници могат да осигурят стабилност? По-скоро е нещо свързано и с поколенията, защото имаме а, информация и за това, как хората на възраст на 60 а, години са най-сериозните застъпници за развитието на ядрената енергия, докато най-младите, поколението ЗД, само 15%, които искат това да, това да продължи. Според мен това са хората, които са расли в, в, в времето на, на строежа на Ядско злодо и сериозна национална гордост, но нещата вече са много различни. но е да строиш ядрена централа по време на. Компания, съвсем различно е в нови времена. Един процес, който продължава поне 15 години и трупа страшно много. Той сам по себе си първоначално струва много, но за 15 години с всички инфлационни, допълнителни фактори, тези, тези проекти много се оскъпяват. И отделно трябва да имаш и достатъчно добре подготвени специалисти за това. А ние все пак имаме и един доста лош опит, който не бива да забравяме. Имаме една невидима ядрена централа, която е отхапала повече от 3 милиарда лева национален ресурс и ние срещу тези 3 милиарда лева нямаме нищо. Нямаме азбелене, няма и да имаме. Сега, още един интригуващ парадокс. 78% одобряват енергийни общности, а те почти не съществуват в България. Защо държавата спира този процес? Къде го спира? На какво ниво? Законово, административно, финансово ли? Не го спира нарочно, по-скоро не го подпомага и няколкото енергийни общности, които работят към момента в са изградени с помощта на общините. Има две енергийни общности в Габрова, една в Бругас и една в един от районите в район Витуша в София. И това е защото има един сериозно неуреден проблем, който е много свързан с енергийните общности и с възможността хората да споделят енергията, която произвеждат сами, защото сама по себе си енергийната общност представлява това. Един общ проект на хора, които инвестират заедно и от общата си с най-честия случай с централа получават електроенергия като част от нея могат да решат да, да я даряват на енергийно бедни свои съседи а, или пък да я продават и след това с разходите да, да облагородяват а, а, пространството, където живеят. И защо но, това е трудно? Защото самото споделяне въобще не е трудно, а, то е чисто технически елементарен процес, но... Това много би променило картинката и би дало а, много сериозна тежест на хората в това да произвеждат. Ама трябва ли да се отпуши нещо? А, било то административно да, да се облегчи да. този процес, а, финансово да се облегчи с някакъв вид стимули от страна на държавата, хората да го правят, да влизат в подобни енергийни общности или пък е въпрос на законодателство? Много накратко. Законодателство при всички положения и а, такива позаконове. Това не е чак най-интересната част, от, но, но е много важно а, да се всички текстове, които да позволяват безпроблемно и без допълнителни такси, хората да могат да споделят енергията, която, която произвежда. И бързо да се случва този процес. Да. А защо според вас това е темата с толкова голям консенсус, включително сред симпатизантите на партии с диаметрално противоположни виждания. А, виждаме там и Алианса за права и свободи, и има такъв народ също с високи подкрепи Тема... на подобно нещо. Темата за енергийните общности става все по-популярна. Все повече хора разбират, че това е единствения начин на енергийната система да се демократизира и да спре да бъде само еднопосочен процес от няколко брой много големи централи, ние да получаваме ток на цена, която някой някъде по някое време определя. А всъщност така получаваме в, в свои ръце сериозна, а, сериозна възможност за, за инвестиции в а, чиста енергия и в това и, да, да, да намалим собствените си сметки, което е също доста Подкрепата стима. за нефт, газ и въглище как изглежда като процент? Доста ниски са процентите на подкрепа, 4% от, от българите казват, че биха предпочели а, да се инвестира в нови нефтени и газови находища. И, бе, 4%? 2, 4%, да. И едва 2% въглища, т.е. въглищата си отиват. А как тогава трябва да си обясним, че точно тези проекти за нефт, газ и въглища получават политическа защита и публични средства? Това много често са големи, страшно скъпи проекти с много сериозен корупционен риск. И там, където има вероятност, очакване и възможност за отклоняване на средства, на обществени или на европейски средства, там интересите са най-сериозни. Най а... Тоест много силни политико, скрито економически лобита, които обръщат тези 5% от хора, които смятат, че трябва да се инвестира в изкопаеми горива, в сила за гърба си. Така ли? А, ами политиците не винаги се съобразяват с мнението на хората, специално по отношение на, на въглишната енергетика. Там защитният механизъм се задейства по отношение на работещите и то е редно да бъде така и по логиката на Европейския съюз фонда и механизма за справедлив преход. Те, тяхната цел тя, на съществуването им е именно да защитат хората в тези въглишни региони и те го правят. Ние получихме тези пари, макар след много сериозни протести. И риско това да не подадем плана си на, на време. А, само, че. Ередно и хората, които живеят в тези региони да бъдат въвлечени в, в, и в писането, и в изпълнението на тези планове, защото тази промяна касае най-вече техния живот. И той може да се подобри към много по-добро, ако няма такава сериозна и тежка основно политическа съпротива. Политическа съпротива с явно економическа мотивация. Последно за политическите нюанси, защото в изследването ви виждаме и Партийно, как се разпределят тези а, проценти на гласи за и против възобновяемите източници? А, къде има най-сериозен скептицизъм спрямо енергийния преход към възобновяеми източници? Най-сериозен скептицизъм наблюдаваме в партиите, които са с най-малко представителство в парламента, в текущия парламент. Всички останали са по-скоро и за развитието на възмновямата енергия и енергийната ефективност. Най-малка представителност, това означава величие меч. Да, накрая. А останалите... Напротив, подкрепят възобновяемите източници. Много интересно благодаря ви Балин Балинов, координатор на кампанията Енергийни решения в Greenpeace България, с интересни данни от едно национално представително проучване по отношение на възобновяемите източници, което показва, че напукна политическите опорки, на гласите сред българските граждани са за възобновяема енергия.